Bună ziua, dragi ascultători! Harul Dumnezeiesc, lucând în om, îl ridică pe acesta din starea strict naturală la viața în Hristos, adică îl îndreptează și îl sfințește și, prin aceasta, îl face moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Această lucrare a Harului, în procesul de însușire de către om a mântuirii realizată în Hristos, este acțiunea care naște și cultivă viața duhovnicească și pregătește viața veșnică. Nașterea la viața în Hristos, întărirea și progresul acesta în viață, se numește renaștere, îndreptare sau sfințire. Pe temeiul Sfintei Scripturi, care zice, pe care i-a chemat, pe aceștia i-a și îndreptat, iar pe care i-a îndreptat pe aceștia ea a și preamărit din Romani capitolul 8 versetul 30 teologia ortodoxă deosebește trei stadii în procesul de sădire și creștere a vieții duhovnicești în om și anume chemarea, îndreptarea și mărirea. Îndreptarea este astfel precedată de o pregătire a ei, constituită îndeoseb din chemare și urmată de desăvârșirea ei, anume mărire, adică de fericirea vieții veșnice. Întrucât omul nu se poate ridica numai prin puteri proprii de pe planul vieții naturale, pe acela al vieții în Hristos, el este chemat la aceasta de Dumnezeu prin lucrarea Harului Divin. Nimeni nu poate veni la mine de nu-l va trage pe el Tatăl, cel care m-a trimis pe mine, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Această acțiune dumnezească este chemarea la mântuire. Chemarea cuprinde, pe de o parte, invitarea sau îndemnul extern, venit prin propovăduirea adevărului dumnezeiesc de către biserică, iar pe de alta, și, în strânsă legătură cu propovăduirea, lucrarea lăuntrică a Harului, prin care omul primește lumină pregătitoare și îi să insuflă încredere în adevărul descoperit și în posibilitatea iertării prin Hristos. Prin aceasta, omul se deschide sufletește la primirea adevărurilor revelației, și consimte la conlucrarea cu Harul Divin spre mântuire. În lucrarea pregătitoare a Harului, însoațit de consimțirea omului, se deosebesc mai multe aspecte, prin care se exprimă în suflet pregătirea spre îndreptare și sfințire, ca simțirea stării de păcat, teama de pedeapsa dreptății divine. Aversiunea, ura față de păcat, dorința de cunoaștere a adevărului de și mai ales de a se împărtăși din mila dumnezeiască și de a ajunge la îndreptarea ce îi se oferă în Hristos prin taina botezului. Când toate acestea sunt suficient de puternic trăite, dând vieții o nouă direcție, omul este pregătit pentru primirea Harului Mântuitor, prin care... Primindu-l prin sfintele taine, îi se însuflă virtuțile teologice, credința, nădejdea și dragostea, și devine drept. Pregătirea îndreptării este condiție indispensabilă pentru mântuire. Sfânta Scriptură arată că renașterea duhovnicească este pregătită de conștiința stării păcătoase, de căință și de străpungerea inimii. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37, citim Auzind ei acestea, fură pătrunși la inimă. Același adevăr îl confirmă și Sfânta Tradiție și practica Bisericii Vechi de a boteza catehumenii numai după o anumită pregătire și numai după ce aceștia au ajuns la conștiința păcatului și la dorința puternică de a se mântui. Dar... Deși este o condiție necesară mântuirii, etapa aceasta de pregătire este totuși insuficientă pentru mântuire. Adică nu ea este cauza mântuirii sau a îndreptării. Îndreptarea este lucrarea liberă a harului acordat de bunătatea dumnezească la cel care se pregătește pentru îndreptare, nu se opune, consimte și dorește să se mântuiască. Pregătirea pentru primirea Duhului Sfânt, pentru lucrarea mântuitoare, îmbracă forme diferite. Pregătirea celor ce s-au botezat la pogorirea Duhului Sfânt a început prin cuvântul Sfântului Petru. Pregătirea lui Saul, devenit apostol Pavel, a fost provocată de arătarea nemijlocită a mântuitorului și a continuat prin rugăciune și legătura ce a luat-o cu Anania, un ucenic al apostolilor. Apostolii s-au pregătit vreme de trei ani lângă Isus. Se poate spune că sufletul omului, înainte de botez, e mișcat de ambianța ce iradiază din biserică, unde pregătirea se face prin propovăduire și rugăciune. Această pregătire se face cu fiecare din noi, dar și fiecare membru al bisericii are datoria de a ajuta la pregătirea celorlalți. Aceasta este o misiune. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!